Duela urte bat susen indekizituen behitz ateak Baionako planning familialak. Diru iturriak muriztu ondoan etxizituen bere ateak eta hor laguntzaileak hainbeste horren emanikatzuten indahik borrokan txegitzeko. Ala ere, donen urtahilean hasi ziren, berri horrek inasi gintezke urteunen bilduma egiten borroka feminista eta indarkerien kontrako ekimenak Artuta ikuspegi bezala. Martxoak sortzi nazioarteko emazten eguna ere ospatu zen baionan berri unpertsona bilduziren PAF planning familial emaztek diote eta bortizkeria sexisten kontrako kolektibo feministek daiturik. Bortizkerien txalaketa, baina hortaz gain abortu eskubidea edo pilula urririk izaitearena, bezalako eskubideak borrogatzen txegitu behar direla errantzuten Lola Agarziak pafeko eko kideak. Hemen! frantzian eta mundu osoan. Emazte, eskubideak zeintzeko. Aurten uh, ere hor gireak, harrikan uh, gure dretsoak uh, defenditzeko. Ezbaionako pestetan, adibid, zizekulan ez dakizkigu sifre susenak. Urtero burrokatu behar dugu ere jakiteko zenbat uh, bortxaketa eta zailada ere jakitea jakinez uh, ez girela denak ados, e, zer den bortxaketa bat, zer den erasso bat eraso sexista bat, zer den, ea nun hasten den erasoa, eta agu feministok argi dugu diadanik e, adostasunez erarikor erasoa asten da. Ekainarekin eta udako giroa horbiltzen zela, hain zina mugimenduko talde feministak eraso sexisten aurkako protokolo bat proposatu zuen bai honako udarekin besta giro doko jazarpen seksualen kontra sensibilizatzea izan zenaien elburua, ipar euskalegiko besta komite eta elkartea zuten protokolo hori, biktimei babesa eta sustengua eskaintzeko, eta erasutzailea egin duenaren lagitasunaz oaktarazteko, leire errandoneak gehiago erran ziguna entzinako talde feminikstako kidea zen. Ba, uda honi begira, Nahi dugu denek badakigu Iparra Euskal Herrian e, beste giroan eta eraso sexista innintzen maiten direla, eta uste dugu orain arte faltatu dela protokolo bateratu bat. Beraz eskainiko diegu tokian tokiko elkartei protokolo eredu bat. eta aldi bere nahi genuke ez tabaida bat eman ere kontzienttzizazio lan bat ukaiteko, ez da eraso e, ez diegu gertatu eta gero bakarrik aurre egin nahi ainzinetik ere bai nahi dugu prebentzio lan bat egin, eta proposatutako protokolo hori martxan eman haizan zen Nafajoaren egune anedota endaiako futbol zazpin eta Baionako besten garaian ejiko etxearen aldetik sentituzen aldaketa tiki bat haorten prebentzioari indar berezia eman haizan baita permanentzia bat plantan eman zen besten garaian eratxo seksista edo bortxaketa biktima guziai idekia izan zena eta rotaralaro eta amak bat pertsona et visite à tous lesquels ils ont été décrétés. Les institutions analytiques, les bilans positifs, Samuel Boutard-Simon, procurateur, lesquels ils ont été décrétés. Ce sont deux personnes, dans les deux cas, qui ont accepté de suivre un homme ou un jeune homme, d'ailleurs dans un appartement, et dans cet appartement, la, la situation se serait tendue jusqu'à un viol selon les victimes. Bortxaketa kasurik ezta ipatzen ofizialki beraz, horrez gain, inkeztak segitzen badu ere, bi kasuetarik bat ez dela bortxaketa izan, kasik afirmatzen du procuradoreak. Très rapidment on a pu identifier la persoen suspekt, lehen hon, et l'hetepla saant gare de viol, et almoen ondoron jo parla, je peux vous dire que l'effet de viol n'estan pas suffisamment caracterizat. A priori, n'y a pas assez d'elements qui permettent de dire que le viol est été comi, Ala ere, ja saspicha laketa egon ziren ja sarpen sexualengatik, UBkun txalotzen ditu Volta Simon prokuradoreak. Sí, euh, bien sûr, les associations et le l'association avec laquelle travaille le parquet, la CJPB est très impliquée hein, dans ce, cette prévention, cette information euh, du public, les comportements euh, s'améliorent à mon sens hein, de ce que j'en vois. Egin diren talak eta behi estuko momentuko baina uda zuen beste kasua koraino baditu bere azternak aktualitatean gaugik San Ferminitako bortxak eta kolektiboa azaroaren ogoita lauean bokatu zen hausia gertakariak bazte jakin errosi zituen gara jartan ustailaren zazpian neska gazte baten eraso sexuala filmatu zuten berean mugiko jarekin eta xare txuzaletan edatu ogeita bihurteko presonek gizigo jairiskatzen dute zebiako bost gizonek No he Mementoan, bost gizonak preso dira urtahila bukaren jakin beharko ginuke ausiaren maitza. Pasadan urrian urteko gertakarin bat jakinean emanda ere nazio arte mailan, Weinstein aferak pusatu ditu hainbat biktima haien lekukotasuna jakinaraztera. Xare soziale esker, bereziki, politika, sinema eta kazetarian munduan, emazteak jasandako jaztarpenak agerian emandituzte mitu traulari esker. Iparalde eta nire bildu ginoen, Nora Arbel Bide behiako kasetariaren lekukotasuna. Garaian, Patrick Poabredarbor franxes aurkezlearekin izan dako gertak da. Dabraz, joan nintzen ikusterat, eta hasi nintzen, telefonoz emakia maten, esplikatzen, egunkariarena kasua zertzen, egunkari bat etxudizutela Europan, eta hori bizikila ahia zela, tapiskaten txatzen konbentzitzen. Eta gero hartu nintzen, bate interesatzen batez intesatzen egiten nuenari, bezizik eta bo, maio txetan nintzen, eta bula akar isu, eta harra gipuskabat nintzela beretzat eta bosta sola egunkari etxi edo ez esetxi edo nixen ditun izinez harra gipuskabat bezala eta berdintzitzaion zerkondatzen nuen, eta netzat hori lagia da. Hor oartu naiz zinez mundu uartan, hori ratzea lanpostu batu kaiteko edula gulertaraztea hori inberdela, hori hartu nintzen zinez hori egia dela. Eta emazten kontrako bortizkeriari ez nekateko eguna azaroaren 90 bostean iragan bazen ere haste osu bat dedikatu zaiog gaioghi, doni baten loitzun tik Dona Paulera, edo beonanatik angelura justitzaren aldetik medikunzaren aldetik eta publikoaren tntssibilizatzeko antolatu ziren ekimenak Ogetzen dira Zeline Marcooviti abokatarekin nemintatu ginela indarkeriaren biximak diren emmazteei zuzen du gidaliburu bat aurkeztera horbilu zelarik L’ordonance de protection permet l'éloignement du demi, du conjoint violent du domicile conjugal mais dans un délai maximum de 6 mois On peut pas être prolongé si la femme n’est pas mariée n'a pas d'enfants. Donc on a un vrai vide juridique pour les couples euh, non mariés et qui n'ont pas d'enfants. Europaq karta Bozkatzea deliberatu zuen duden martxoan eginen da ofizialki izenpetzea Martini Bizotarentzat garrantzitsua da zuzenki borizkeria ezpa du ere. La charte même si elle est pour l'égalité et si ce n'est pas directement impacté par le traitement des violences a une importance considérable parce qu'on cha là dans le domaine de la prévention y compris du travail mais aussi de la prise de conscience je crois que le travail qui peut se faire en amont il est considérable hitza elkarte feministiere eman dit egu urte hoxoan zehar, bainan haste berezi hori aipatzen digu amaia fontanek. Guk begi honez ikusten dugu urtero uh, gai hori plazaratzen dela uh, manera gero eta sendoago batetan. Eta bereziki uh, aurten dortu dugula instituzioak eta elkarteak, uh, benebolak eta langileak, langile sozialak naiz juridikoak, elkartzen haste horren antutu tzeko, teraz bai guretzat uh, azina Pentsatzen baitugu ere karrikara? jautxibergarela. Gude ez ezadostasuna eta aserea erakusteko, emaztek jasan bortzizkeriak ezirela gai privatua, denen arazoa dela. Azken itza emanen diogu maitane maritorenari. baztango plazara dantzara mugimenduko kidea da, baztango mutil dantzen problematika zein den esplikatzea eto gizzenionen irailean, berak zituen konklusio hitzak entzuten ditugu hemen. Pastoraletan ere lehen gizonen Eusko bakare parte hartiko zuten, maskaradetan, edo gure herriko inautetan puixke ibiltzen ibilzen zirelaik, edo herriko zikiroiatetan plaza publikoak izonek hartzen zuten. Orden, hoi tradizioa, noiztik den tradizioa, tradizioa zer den ere birmoldatu beharko dugu, zeren aldatu nahi badugu eta irauten segitu nahi badugu aldatu beharko da bertze gise hilko dire kulturek edo ge gehoiek.